يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل برعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة النار <تصفيق> فرهدرين صدركوا قوم مسلمين رحمكم الله جميعا الله تبارك وتعالى di dalam Al-Quranil Karim Telah menyebutkan sekian Kisah Dan tentu kisah-kisah Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Adalah kisah Yang benar Kisah yang sesuai dengan fakta dan realita. Kisah yang telah terjadi. Oleh karena itu ditegaskan oleh para ulama. bahwasanya kasasul Quran. Kisah-kisah di dalam Al-Quran. Memiliki dua keistimewaan dan kelebihan. Yaitu kisah-kisah yang asdaqul qisas kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang paling benar tidak diragukan kebenarannya kisah-kisah dalam Al-Quran adalah wati'iyah sesuai dengan realita memang demikian adanya, memang terjadi demikian kisah-kisah tersebut karena Allah jalla wa ala asdaqul haditsah berita dan khabar Allah adalah yang paling benar, paling jujur, paling sesuai dengan kenyataan. Dan yang kedua, kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah ahsa ahsanul qisas. Selain dia adalah asdaqul qisas yang kedua adalah ahsanul qisas kisah-kisah yang terbaik yang Allah sebutkan dengan ibara-ibara yang luar biasa. Allah ceritakan dengan bahasa yang tinggi, sastra yang tinggi. Yang luar biasa yang ada dalam Al-Qur'an yang mana mereka Kufar Quraisy masyarakat Quraisy Kafir Quraish. Orang-orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Namun tidak mampu dan tidak sanggup. Membuat semisal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apalagi kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka tidak mampu melakukan. ahsanul Qisas. Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang terbaik. Kisah yang penuh dengan ibrah. Kisah yang penuh dengan hikmah. Dan syarat akan faedah ketika kita kaum muslimin. Mau mempelajari, mau membaca, mentadabur, merenungi kisah-kisah tersebut. Maka kita akan mendapati sekian ibar pelajaran-pelajaran berharga. Bagi kemaslahatan kita di dunia ini terlebih nanti di yaumil akhir. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala menyatakan. Laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab Sungguh-sungguh pada kisah mereka yaitu kisah para nabi kisah-kisah para nabi dengan kaumnya yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anil Karim di sana ada pelajaran yang berharga ibrah yang luar biasa bagi siapa li'ulil albab bagi orang-orang yang memiliki daya pikir yang baik yang kuat memiliki barakallahu fikum pemikiran yang jernih, yang lurus yang sehat yang kuat yang bersih dari berbagai kotoran-kotoran syubuhat kotoran-kotoran maksiat dan yang lainnya yang merusak Hati dan pemikiran dia Para hadirin saudaraku kaum muslimin Rahimahkumullah Di kesempatan kali ini kita ingin Mencoba Mengambil beberapa pelajaran Dari kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Kisah yang benar Yaitu kisah Qarun alaih seorang hamba yang tidak bersyukur kepada Allah kalau Allah Jalla wa'ala memberikan ne'mat karunia anugerah yang besar kepadanya namun dia tidak sadar dan tidak berterima kasih kepada Allah dia tidak menyadari dirinya bosnya dia itu lemah dia itu hamba dia butuh kepada Allah. nikmat itu pemberian Allah Jalla wa'ala. Sehingga dia sombong. Dia berbangga. Dia menentang. Dia menolak al-haq. Dia membantah nasihat-nasihat yang disampaikan kepadanya. Maka Allah subhanahu wa'alaikum warahmatullahi menyebutkan kisah ini dalam Al-Quran Al-Kariyum. Agar kita kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang datang setelahnya bisa mengambil pelajaran darinya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala inna qarun. Kana min qawmi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya. Qarun. Dia adalah termasuk dari kaumnya Musa. Diterangkan oleh al-mufassirun, ahlu tafsir. Mayoritas mereka menyebutkan bahwasannya. Yang dimaksud min qawmi Musa. Dari kaumnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Yaitu dia termasuk kerabatnya Musa. Dan disebutkan bahwasanya dia Qarun. Adalah Ibnu Ammi Musa. Anak pamannya Musa. Artinya dia sepupunya Nabi Musa. Alaihissalam. Sepupu dari Nabi Musa. Kalimur Rahman. Seorang Nabiullah, Rasulullah, Utusan Allah yang membawa kebenaran, yang membawa al-haq. Perhatikan di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahasanya karun telah diberikan anugerah, nikmat oleh Allah yaitu kedekatan dengan seorang Nabi, memiliki hubungan kerabat dengan seorang Nabi, manusia pilihan Allah, pembawa kebenaran, pembawa risalah amanah dari Allah Jalla Fi'ala Ini nikmat ketika dia memiliki hubungan kerabat dengan seorang yang berada di atas al-haq Allah berikan nikmat dia termasuk kerabat dari Nabi Musa ibn Ammi sepupu Musa alaihi salam namun ternyata Qarun tidak bisa memanfaatkan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Tidak bersyukur kepada Allah dengan nikmat ini untuk kemudian dia menerima al-haq dari Musa. Dia kemudian berpegang dengan kebenaran. Berpegang dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Agar selamat dari azab Allah fi dunya wal akhir. Ini ni'mat yang pertama Allah sebutkan. Kana min qawmi Musa fabagha alaihim. Akan tetapi dia bersikap aniaya kepada mereka. Dia melampaui batas di dalam menentang Musa dan orang-orang yang beriman kepadanya. Dia tidak peduli dengan nasihat mereka. Dia sombong dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah menyatakan, "Wa atainahu minal kunuzi, ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil Allah menyebutkan nikmat yang berikutnya. Kami datangkan kepadanya. Siapa yang datangkan? Kami, Allah, kata Allah. Kami yang memberikan, yang menganugerahkan kepada dia. Al-Kunuz. Kunuz itu adalah Al-Amwal, Al-Ta'ilah. Al-Ghazirah, harta yang berlimpah ruah, harta yang sangat banyak sekali. Dari emas, perak, dan yang lainnya. Luar biasa, Kunuz. Jamaat dari kanz Allah berikan kepada dia harta yang luar biasa. Sangat banyak. Yang Allah gambarkan. Ma innama fatihahu. Yang kunci-kunci gudang dari hartanya itu. latanuu Amatlah berat untuk dipikul oleh beberapa orang, laki-laki yang kuat. Allah menyatakan usbah. Usbah itu jamaah, beberapa orang. Bukan satu dua, tapi beberapa orang. Sangat berat untuk memikul kunci-kunci Gudang hartanya tadi Ini benar Apa yang Allah sebutkan Hartanya luar biasa Maka Ketika dia sombong Ketika dia bersikap aniaya Ketika dia bersikap zalim Ketika dia angkuh Tidak mau menerima kebenaran Tidak memanfaatkan hartanya Di jalan Allah Maka kaumnya berusaha untuk menasehatinya. Izkaalalahu kaumuhu, la tafrah. Innal lahala yuhibbul farihin. Di sini kaumnya, yaitu bani Israel yang beriman kepada Musa. Karena bani Israel ada yang beriman kepada Musa, bahkan banyak yang beriman kepada Nabi Allah Musa alaihis salam. Maka kaumnya merasa kasihan kepadanya. Kaumnya ingin menasihatinya dengan menyatakan, la tafrah jangan kamu terlalu berbangga diri. Yang dimaksud dengan al farah di sini, karena al farah itu ada dua. Dijelaskan oleh para ulama, ada farah yang terpuji dan farah yang tercela. Yang terpuji sebagaimana Allah sebutkan dalam Al Quran, قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرعوا Uwah kairumimba ya jema'ahun, yaitu kita bergembira dengan karun yang Allah berikan berupa agama Islam, berupa sunnah, berupa Al-Quran, berupa kebenaran yang kita diberi taufik untuk berada padanya, berpegang dengannya. Itu adalah anugerah besar maka Allah mengatakan: "Fabi dalika faliyah hendaklah kalian bersukacita, bergembira dengan kegembiraan yang benar." kegembiraan dalam rangka syukur kepada Allah dan berusaha untuk menjaga nikmat tersebut ini farah yang mahmud yang terpuji namun farah yang disebutkan di sini la tafrah jangan kamu berbangga diri yaitu farah babar farah dalam rangka sombong angku dan tidak bersyukur kepada Allah lalai dari asyukur inilah farah yang tercela, maka kaumnya menasihatinya dengan nasihat yang pertama yaitu jangan kamu terlalu berbangga diri kenapa? karena harta itu milik Allah harta itu titipan kepadamu yang nanti kamu akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala pertanggungjawaban hadapan Allah dari mana kamu mengambil harta tersebut mendapatkannya dan kemana kamu belanjakan harta tersebut sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi menyebutkan bahwasanya seorang anak Adam tidak akan bergeser nanti kakinya di yaumil qiyamah sampai ditanya lima perkara, di antaranya tentang hartanya. Min aina iktasabahu? Wa fiima akhrajah? Dari mana dia raih, dia dapatkan harta itu? Ditanya oleh Allah, dari yang halal ataukah? Ya, yang jelas-jelas halal ataukah haram ataukah padanya syubhat, samar, yang tidak jelas. Yang Nabi mengatakan waman wakaf shubuhat, wakafil fil haram. Siapa yang jatuh pada shubuhat, sesuatu yang samar tidak jelas, maka dia telah jatuh pada keharaman. Dan ditanya oleh Allah Jalalawala. Dan yang kedua, untuk apa kamu belanjakan harta? Kemana? Di sabillillah, atau di sabillishaytan? Di jalan Allah atau jalan syaitan? Untuk mendukung kemaksiatan, memfasilitasi kemaksiatan, untuk menentang ahlul haq untuk menjauhkan manusia dari kebenaran, dari sunnah, melalaikan manusia dari ibadah. Untuk apa harta tersebut kamu belanjakan? Ditanya berat. Maka kata kaumnya jangan kamu terlalu berbangga diri. Allah tidak suka, Allah benci kepada orang-orang yang berbangga diri, ya sombong, bersikap zalim kepada orang lain. Kemudian kaumnya menasihati. Dengan nasihat yang berikutnya: Wabtagi fi ma'atah kalaulahud dar alakhirah. Walatansanasi bagaiminat dunya. Nasihat yang kedua, yaitu nasihat kepada korun untuk membelanjakan, memanfaatkan harta tersebut dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah titipan Allah. Harta itu sebagai wasilah sebagai sarana untuk kamu taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, maka kaumnya menyatakan carilah kamu dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu berupa harta yang banyak tersebut, kamu cari negeri akhirah. Wa <tik> bataghi fi ma ataka Allah akhirah. Carilah dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu negeri akhirat karena akhirat itu khairun minal ula, lebih baik, khairun wa abaqah, lebih baik dan lebih kekal nikmat dan kebahagiaan akhirat yang hakiki abadi kemudian la walatan sanasibaka minad dunya janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia artinya silakan kamu bersenang-senang dengan hartamu silakan kamu memanfaatkan hartamu tersebut selama tidak melalaikan dari ibadah melalaikan dari ketaatan kepada Allah atau menjerumuskan kamu dalam Dosa, kemaksiatan dan keharaman Sudah Manfaatkan, tidak mengapa Kamu ingin bernikmat-nikmat dengan harta tersebut Silakan Itu satu yang mubah Itu satu yang dibolehkan oleh Allah Inilah syariat Islam Kemudian Nasihat yang berikutnya dari kaumnya, Wa'ahsin kama ahsanallahu ilaiq. Yang ketiga, nasihat dari kaumnya menyatakan Wa'ahsin kama ahsanallahu ilaiq dan hendaklah kamu berbuat baik kepada manusia dengan harta tersebut. Kamu berbuat baik, kamu berinfak, bersadakah membantu fakrā wal masakin. Karena memang pada harta itu ada hak-hak Yang harus ditunaikan kepada orang-orang yang berhak Yaitu al-fuqara wal-masakin Di sana ada zakat yang wajib Untuk kamu tunaikan Maka kata kaumnya Hendaklah kamu, wahai tarun Berbuat baik kepada manusia Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu Dengan memberikan harta kepadamu kamu berbuat baik kepada manusia Membantu mereka Demikian nasihat al-ihsan Berbuat ihsan Karena ihsan Merupakan sebuah amalan yang mulia Dan orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan Baik ihsan dengan hartanya atau ihsan dengan perbuatannya, tingkah lakunya, tutur katanya. Atau juga ihsan dengan dia memberikan nasihat, teguran, menyampaikan ilmu, memberikan bimbingan, arahan, ini juga termasuk ihsan. Hendaknya kita berusaha untuk melakukan ihsan karena memang rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu senantiasa dekat dan meliputi hamba-hamba yang muhsinin, yang selalu berbuat ihsan dalam segala kondisi dia selalu berbuat ihsan dengan kata-katanya, dengan ucapannya dengan tingkah lakunya dengan hartanya, apalagi berbuat ihsan dan itu telah dilakukan oleh generasi terbaik umat ini para sahabah Ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in Walaupun kondisi mereka sangat fukara Namun ketika mereka Diberikan nasihat Dihimbau untuk berinfak, bersadakah Maka mereka terdepan Mereka terdepan Mereka, terdepan. mereka takut akan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala Ha antum haulai tu da'auna litunfiqu fisabilillah dan minhum man yabkhul, wma yabkhul, fa inna ma yabkhul al nafsi. Allahul Ghani, wa antumul fakrā. Wa inta tawallu, yastabdil kaum an ghyrakum, thumma la yakunu Allah menyatakan, kalian ini adalah orang-orang yang dihimbau, diajak untuk bersadaka, berinfak, berdonasi, terus dipanggil. Mari bertawun. Bismillah untuk meringankan beban saudara-saudara kita kaum muslimin. Kata Allah, ternyata di antara kalian ada yang pelit. Di antara kalian ada yang kikir, yang sangat sayang dengan hartanya dengan luar biasa, sangat berat untuk mengeluarkan sedikit dari hartanya untuk berinfak di jalan Allah. Yang itu bagi dia keuntungan bagi dia, itu adalah bekal dia. Allah menyatakan siapa yang bakhil sungguh dia telah bakhil kepada dirinya sendiri dia bakhil untuk mendapatkan ajar dia bakhil untuk mendapatkan pahala dan balasan-balasan Allah yang terbaik di sisinya dia bakhil maka dia akan merugi maka Allah menyatakan wa inta tawallau jika kalian masih saja berpaling setelah adanya nasihat ini nasihat dan anjuran Allah panggilan Allah untuk bersedekah berinfak berdonasi kalian masih bakhil kalian masih pelit Yastabdil qauman ghairakum Allah akan ganti kalian dengan orang yang lain yang lebih bertakwa. Tsumma la yakunu sehingga kemudian mereka kondisinya tidak seperti kalian. Kondisi mereka lebih baik, mereka orang-orang lebih bertakwa, orang-orang lebih dermawan, orang-orang lebih berandil, ya, berbuat kepada saudaranya, kepada agama Allah. Demikian al-ihsan Tidaknya kita senantiasa berusaha untuk senantiasa berbuat ihsan Berupaya, berbuat ihsan saling Bertaraun saling Mengingatkan satu dengan yang lainnya Menghimbau, mengajak untuk Berbuat ihsan Kemudian Kaum yang melanjutkan nasihat tersebut Kata Allah Wala tawil fasada fil ardu Inna la yuhibbul mufsidin yang keempat dan janganlah kamu, kamu wahai Qarun berusaha untuk membuat kerusakan di muka bumi ini karena sungguh Allah jalla wa benci dan murka kepada orang-orang yang melakukan pengrusakan di atas muka bumi Kerusakan al-ifsad Bisa kerusakan dari sisi hissi. Ataukah juga dari sisi maknawi. Dari sisi fisiknya. Menghancurkan. Apa yang ada di atas muka bumi ini. Melakukan pengrusakan, Penghancuran. Ini dilarang dalam Islam. Termasuk pembunuhan. Ini juga dilarang. Namun. Subhanallah kita dapati orang-orang yang senantiasa melakukan pengrusakan al-mufsiduna fil ard. Mereka adalah kaum munafiqun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menipu umat, mengelabui umat, menyatakan bahwa mereka di atas Islam, mereka di atas jihad fi Namun hakikatnya mereka melakukan pengrusakan dan itulah ciri kaum munafiqun Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduuna walakin yashkurun kata Allah jalla wa alaam al baqarah ketika menyebutkan ciri-ciri kaum munafiqun ketika dinasihati mereka jangan kalian melakukan kerusakan itu tidak boleh itu haram membunuh menghancurkan Meledakan ini dan itu haram Tidak ada dalam Islam Tidak dilakukan oleh para sahabat Tidak dianjurkan oleh Nabi Tidak ada tuntunannya Jangan Apa jawaban mereka Kau munafikin menyatakan inna Kami ini orang-orang yang melakukan perbaikan Kami Yang melakukan perbaikan Kami ingin melakukan pembenahan Kami ingin menegakkan syariat Islam Kami ingin menerapkan syariat Islam karena dengan diterapkannya syariat Islam maka akan turun barokah dari si, dari langit dari si Allah jalla waala demikian alasan mereka dalim sementara pada diri mereka sendiri pada keluarga anak istri mereka sendiri tidak nampak syariat Islam justru syariat Islam dilecehkan direndahkan dihinakan syariat Islam tersebut Lalu bagaimana memenarapkan syariat Islam Di sebuah negara yang besar Wahada khadib Ini adalah dusta Wahada khayal Ini adalah mimpi dan angan-angan mereka Maka Al-Mufsidun demikian Ketika dinasihati Diingatkan mereka justru membantah dan menyatakan Kamilah yang melakukan perbaikan Justru kalian yang merusak Dan juga termasuk bentuk ifsat yang kita waspadai adalah dengan harta. Oleh karena itu kaumnya menasehati. Qarun, hati-hati. Jangan kamu melakukan pengerusakan di muka bumi dengan hartamu. Karena memang kebanyakannya ashabul amwal, orang-orang yang memiliki harta, orang-orang kaya seringnya melakukan kerusakan. Dengan hartanya itu dia melakukan pengerusakan. Merusak ya ini dan itu. Merusak manusia. Dengan memfasilitasi berbagai kemaksiatan, tempat-tempat maksiat. difasilitasi didukung. Rusak kaum muslimin, generasi muslim. Rusak akhlaknya, moral mereka, agama mereka. Mereka jauh dari ibadah. Maka demikianlah ashabul amwal. Hendaknya mereka berhati-hati. Untuk memanfaatkan menyalurkan harta mereka jangan sampai harta tersebut digunakan dimanfaatkan untuk kemaksiatan wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin demikian nasihat dari kaumnya Musa namun nasihat ini ditanggapi dengan tanggapan yang buruk dari Qarun apa kata Karun? Kata dia. Setelah adanya nasihat tadi disampaikan. Empat nasihat disampaikan kepada Karun. Tidak sadar. Justru membantah dengan menyatakan... Hanyalah harta yang aku dapatkan ini Karena Allah tahu Aku ini orang yang pantas untuk mendapatkan harta ini Karena Allah cinta kepada aku Karena Allah memang ridho kepada aku Sehingga Allah berikan harta yang banyak ini Demikian Akal dan logika Yang dimainkan oleh Karun Dia menyangka bahwasannya harta itu Sebagai tanda kebaikan dia Tanda dia di atas hidayah Tanda bahwasannya Allah mencintainya Maka langsung Allah membantah. Awalam yālam, awalam yālam. An-Nallah kad ahlak min qablihi min al-qurūn, manhu ašshadu kuwatan wa aktharu jam'a. Walla yuṣalu an zunnubi himil mujrimun. Apakah dia itu tidak sadar dan tidak tahu? Kata Allah. Allah bantah langsung. Apakah dia tidak sadar dan tahu? Bosnya Allah telah menghancurkan. Dan membinasakan umat-umat sebelum dia yang lebih kuat fisiknya, lebih hebat dari dia, dan lebih banyak hartanya. Kata Allah, umat sebelumnya itu lebih banyak harta dari kamu, waiqarun. Lebih kuat fisiknya, antaranya samud. Wa kanu yan hituna minal jibali buyutan aminin, kata Allah. Menyebutkan tentang kekuatan kaumnya samud, kaum Nabi Saleh, kaum samud di mana mereka memahat gunung batu yang cadas ya, menjadi rumah-rumah tempat tinggal mereka yang sangat kokoh rumah itu kokoh gunung batu dipahat menjadi rumah bayangkan kekuatannya namun Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya rumah-rumah mereka itu tidak bisa melindungi mereka Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya maka Allah ingatkan karun Tidakkah kamu perhatikan, kamu sadar, kamu lihat Umat-umat terdahulu yang Allah berikan kekuatan luar biasa nikmat al-quwah Bahkan Allah menyatakan o, Dan Allah berikan harta yang lebih banyak daripada kamu Tapi harta itu tidak bisa menolong dia dari azab Allah Dan ini menunjukkan bahwasannya harta yang Allah berikan kepada mereka Itu bukan tanda kebaikan mereka Bukan tanda Allah cinta kepada mereka Kalau Allah cinta kepada mereka, kenapa Allah mengazab mereka? Bukan, tapi itu sebagai ujian Harta yang Allah berikan itu sebagai ujian Imtihan, ikhtibar Dari Allah Jalla wa'ala Sebagai ujian Bukan sebagai tanda Allah cinta kepadanya Atau tanda dia di atas hidayah Allah bantah. Maka Ketika dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih saja Qarun masih angkuh sombong Kemudian Dia melakukan tipu daya Fahharaja ala qawmihi Fi zinati Mulai dia Tadi dia membantah dengan ucapannya Sekarang dia membantah Al-Haq dengan syubuhat Dengan tipu daya Dan makar melalui perbuatannya Menipu umat dengan hartanya Nah ini hati-hati Ya Seorang membantah al-haq bisa dengan ucapan atau bisa dengan tindak tanduknya. Mungkin lisan dia tidak menyatakan tapi dari gerak-gerik dia tindak tanduknya menunjukkan bahwa dia menolak al-haq. Dia menolak nasihat, tidak suka dengan nasihat. Demikian Qarun kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Dia keluar ya kepada kaumnya dengan perhiasan yang luar biasa. Disebutkan dia memakai sutra yang luar biasa dengan ya pengawal-pengawalnya dengan berbagai harta yang luar biasa dia tampakkan kepada manusia, sehingga sebagian manusia tertipu, karena harta memang manis dan hijau, karena harta itu zinah kata Allah, hiasan yang sangat menipu, yang sangat menarik hati ini, sangat menggoda harta itu. Alaladina yuridun alhayatad dunya. Ya laytulana mislam atau Ya Karun, innu lah lazuhadin agdim. Kata mereka, ketika melihat perbendaraan, perhiasan Karun yang luar biasa hartanya, masya Allah, tertipu sebagian orang-orang yang memang sangat berambisi dengan dunia, cita-cita dia hanya dunia, mereka tertipu. Maka mereka mengatakan. ya laita lana mislam ma karun aduhai seandainya kami diberikan sebagaimana yang diberikan kepada karun innahu lazu hadin adzim sungguh itu pemberian yang sangat besar sangat banyak namun perhatikan ahlul ilm orang-orang yang diberikan ilmu dikuatkan dengan ilmu yang bisa membedakan mana yang hak mana yang batil mana kebenaran mana kebatilan mana sesuatu yang hakiki dan mana yang sesuatu yang samar fatamurgana. Wa qala alladziina utul ilmi waylakum thawabul laahi khairun liman aamana wa 'amila shaliha wa la yulaqaha illa Kata Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana bantahan Allah membantah Perbuatan karun, tipu daya karun Allah bantah melalui Wali-walinya yaitu ahlul ilm Karena memang ahlul ilm itu adalah Membawa panji-panji agama Allah Yang akan menerangkan kebenaran Membantah kebatilan Akan memisahkan antara yang hak dengan yang batil Itu tugas para ulama Al-udul Yang membawa panji-panji Islam Panji-panji agama ini Maka Orang-orang yang diberikan ilmu Membantah dia Membantah orang-orang tadi yang tertipu Sebagian orang yang tertipu dengan yang menyatakan Walakum celaka kalian Balasan Allah di akhirat nanti Itu lebih besar Lebih baik Lebih kekal Bagi siapa? Iman amanah bagi yang beriman Dengan iman yang sahih Iman yang jujur Iman yang ikhlas Iman yang benar Sesuai dengan contoh dari para nabi Para rasul Wahamilah salihah yang kedua beriman dan beramal saleh. Iman yang mendorong dia untuk beramal saleh. Taat kepada Allah, beribadah kepada Allah semata tidak kepada yang lainnya. Inilah balasan Allah sabab yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian tidak akan bisa meraih ini. Walayulakha illa sabirun. Tidak akan bisa meraih pahala Allah, janji-janji Allah yang terbaik kecuali yang sabar. Artinya, jangan tertipu kalian Dengan perhiasan karun Sabar kalian Sabar dengan kesempitan dunia ini Kekurangan harta Sabar kalian, sabar kalian tidak lama Sebentar saja kalian bersabar di dunia ini Sebentar saja, jangan terburu-buru Sabar Kalian akan dapat yang lebih baik Jauh-jauh lebih baik daripada dunia ini Kemudian Allah melanjutkan wa asbaha alladheena tamannaw makana amsi yaquluna waika anna Allaha yastur rizqa wa yaqdir setelah atau sebelumnya sebelum itu Allah Subhanahu wa taala Mengadab setelah dinasihati oleh kaumnya nasihat oleh kaumnya kemudian juga ahlul ilm membantah perbuatan dia masih saja dia demikian maka Allah mengadab dia fakhasafna bihi wa bidarihil ardh fa makana lahum min fi'atin yansurunahum min dunillah wa makana minal muntasirin ini akhir dari perjalanan seorang yang sombong tidak bersyukur kepada Allah bersikap aniyayah tidak menerima alhaq tidak mau menggubris nasihat yang disampaikan akhirnya adalah al azab kata Allah kami benamkan dia ini azab yang luar biasa al khasaf yaitu bumi dibelah kemudian dimasukkan ke dalam dan ditutup naudzubillah fakhasafna <tos> bihi <tos> kami benamkan dia wabidarihi dengan rumahnya istananya harta bendanya semuanya Allah benamkan di dalam bumi famakanalahu min fi'atin maka tidak ada dari kelompok dia, orang-orang mendukung dia, orang-orang yang bersama dia tidak ada satupun yang bisa menolong dia dari adab Allah tersebut. Karena memang adab Allah ketika turun tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghadang adab Allah jelawat. Kita lihat bagaimana adab yang terjadi terus di negeri ini, ya tsunami, gempa bumi dan seterusnya. Tidak kita mengambil pelajaran? Alat apa yang bisa mendeteksinya? Nggak bisa. Kalau memang Allah sudah tetapkan waktunya Waktu turun adab Tidak bisa dideteksi Dia bisa ditahan adab itu Nasalullah Dan kita khawatir Jangan sampai ketika kita Lalai kemudian diadab oleh Allah Jangan sampai Adab itu turun dalam keadaan kita lalai Lalai dengan bermaksiat Lalai dengan bersukaria Bergoyang-goyang, bernyanyi-nyanyi Naudzubillah Justru yang kita harapkan ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan kita. Sujud kepadanya dalam keadaan kita. Beribadah, bertakaruh kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala. Dan tidak ada seorang pun dari kelompoknya pendukung yang bisa menolong dia. Dan dia bukan termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah. Karena dia kufur. Karena dia tidak bersyukur. Karena dia sombong. Zalim Adapun yang ditolong oleh Allah adalah Kaum mukminin, al-muttaqin Itulah hamba-hamba yang senantiasa Mendapatkan pertolongan Allah Kemudian Allah menyebutkan Wa asbahalladzina tamannau makanahu Maka sadarlah Orang-orang yang tadi mengangankan Kedudukan korun tadi Yang mengharap-harap untuk bisa mendapatkan Seperti korun Sadar mereka mereka menyatakan Yakuluna waika aduhai benarlah. Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah zat yang maha adil Allah membentangkan rizki Membuka rizki kepada siapa yang Allah kandaki Dan Allah menyempitkannya kepada siapa yang Allah kandaki Itulah keutamaan Allah Allah berikan kepada siapa yang Allah kandaki Kadang Allah membukanya Kadang Allah menyempitkan Ketika Allah membuka rizki bukan merupakan tanda Satu-satunya tanda Allah sayang kepadanya buka. Karena memang generasi-generasi terdahulu dari kalangan. As-salihin mereka orang-orang yang sempit rezekinya. Nabi. Salallahu salam al-Mustafa. Nabi Yuna. Bagaimana kehidupan beliau? Sangat kurang. Sampai sahabat itu iba ketika melihat Nabi tidur di atas tikar. Yang kemudian membekas pada badan Nabi. Berkeinginan untuk memberikan kepada Nabi alas yang empuk. Namun Nabi menolak itu. Demikian pula ketika Nabi datang ke rumahnya Anas. Ketika datang untuk menjawab undangan neneknya mulaika untuk memakan menyantap sebuah hidangan yang memang sengaja dibuat untuk nabi setelah nabi datang nabi menyatakan qumu faulis fa us fa aku akan salat kepada kalian mengajari kalian tata cara salat maka kemudian anas menyatakan faqumtu ila hasirin kadiswadda telah menghitam Mintu di Malubis. Aku kemudian mengambil tikar kata Anas untuk sholat ini, tikar untuk sholat yang sudah menghitam, saking lamanya dipakai tikar itu. Ya, batikar sampai hitam. Nabi tidak menyatakan jangan tikar itu. Kok ndak kasih belikanmu tikar yang baru? Nggak. Nabi tetap demikian memakainya. Sabar Nabi. Sabar. Syukur kepada Allah Jalla wa Ala. Itulah orang-orang terbaik. Demikian pula sahabat. Demikian pula tabi'in. Tentunya bukan maknanya kemudian kita tidak boleh kaya. Tidak, boleh. Tapi itu adalah ujian yang berat. Harta itu adalah ujian yang amat berat. ya, Ujian yang amat berat. Sehingga para salaf generasi terdahulu mereka senantiasa menjauh dari harta. Sebagian muhadisin ketika orang tuanya meninggal-meninggalkan harta warisan yang banyak. Mereka tidak mengambil. Dibiarkan warisan itu. Ia. Ya. Kalau orang sekarang bukan dibiarkan kesempatan ini. Ya. Nah, ditinggalkan warisan yang cukup banyak. Ditinggalkan. Kenapa? Warak takut. Terfitnah dengannya. Dalam keadaan mereka yang paling berilmu. Orang yang paling sangat kuat ibadahnya. Ikhlas kepada Allah. Namun demikian keadaan mereka. Maka sadarlah orang-orang yang tadi tertipu. Sadar mereka. Waika annahu la yuflihul kafirun. Mereka menatakan. Naam. Setelah mereka menyatakan bahwasanya Allah membuka rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, kemudian Allah menyempitkan. Laulah ammanal Lahu alaihinala kasafabina. Seandainya kalau Allah tidak memberikan nikmat kepada kita, sungguh kita juga termasuk orang-orang yang dibenamkan bersama Qur'an tadi. Sadar mereka, setelah dinasihati oleh Ahlul Anbiy. Sadar ketika melihat Allah mengajar Qur'an, baru sadar. Demikian manusia biasanya lalai tersadarnya ketika apa sadar ketika turun ada baru sadar ya Allah ya takut kepada Allah sehingga adab itu juga merupakan salah satu nikmat sebenarnya untuk mengingatkan manusia agar sadar dan kembali cepat kepada Allah Ta'ala Tilka darul akhiratu naj'aluhal lalladzina la yuridu na'ulwan fil ard wa la fasada wal aqibatu kemudian Allah tutup ayat ini kisah ini dengan menyatakan itulah negeri akhirat tilka darul akhiratu yang kami wariskan dan kami siapkan daru negeri akhirat itu kenikmatan yang kami siapkan surga yang kami siapkan kepada siapa kepada orang-orang yang tidak menginginkan Ketinggian artinya tidak merasa sombong, tidak angkuh. Tidak sombong dan tidak bersikap angkuh semena-mena, bersikap aniaya kepada orang lain. Namun orang-orang yang sabar, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tawadu, orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan, orang-orang yang sabar dengan berbagai gangguan, cobaan, dia sabar. Itulah surga yang Allah siapkan buat mereka. Kemudian Allah menyatakan, Wal-aqibatulim muttaqihim. Dan kesudahan yang baik, akhir perjalanan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa hamba-hamba yang bertakwa. Ehwalafillah rahimani warahmatullah. Ini beberapa ibrah pelajaran yang luar biasa yang kita bisa ambil dari sepenggal kisah tentang Karun, lahnatullah alaih yang mana Allah memberikan kenikmatan kepada dia. Ni'mat maknawi walhissi nikmat dari sisi agama dan dari sisi dunia Allah berikan kepada dia tapi dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Azza maka kita hendaknya pandai-pandai bersyukur kepada Allah dan hendaknya kita senantiasa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari berbagai musibah berbagai kejadian, peristiwa yang terjadi, hendaknya kita bisa mengambil pelajaran darinya jangan sampai kita Keadaannya seperti kaum munafiqin yang Allah sebutkan. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli aamin maratan au maratain. Thumma la yatubuna walahum yazzakkarun. Itu kondisi kaum munafiqin yang senantiasa lalai lalai, ghafla. Tidakkah mereka mengambil pelajaran melihat dan mengambil pelajaran. Di mana mereka diuji, diberi fitnah dan ujian. Diberi azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kaum munafiqin. Setahun, sekali atau dua kali Dalam setahun Allah beri adab sekali atau dua kali Kemudian mereka tidak bertobat Dan kemudian mengingat Allah sadar dan rujuk kepada Allah Kembali kepada Allah Jangan sampai kita lalai Hendaknya kita senantiasa mengambil pelajaran Faktabiru la'ya ulil albab Ambil pelajaran Semoga apa yang kita sampaikan Di kesempatan kali ini Bisa bermanfaat bagi kita semuanya Semoga Pelajaran-pelajaran yang kita sebutkan tadi benar-benar membuat -benar kita merasa takut kepada Allah dan segera kembali kepada Allah dan bersyukur atas naempat-naempat Allah Jalla Billa Amin Ya Rabbal Alamin Wassallallahu Wassalam Alaa Nabi Naa Muhammad Waala Aalihi Wa Suhbihi Wa Ssalam Wassalamu Alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.